بسم الله الرحمن الرحيم أنا بي زر جند بابن جناداء وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما دا دوار دې لوي جليل القدر صحابه کرام دي دا ابو ذر رضی الله عنه د جنډ کونیه دا ابو ذر دوالد نوم دې جنادا او دوالدی دو نمی دے رملا دے دے قبیلی بنی بنی غف غفار سرے تعلق لرلو و ابتدا کی دے شکمہ رو یک دم اللہ پہ زندگی کی دیوې د دی اسلام ک قبل ول نذره ک لمخ کی ما بمسکولو د چې د نبی علیہ السلام دعوت اورید نو خپل رور رو یولې ګلو چې لارښته تحقیق وکا بیا خپل راغه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شرب ملاوشو او ذا الله دا حبيب په خدمت کې حاضر شو اسلام راړو نبی عليه السلام د خپل قوم ته تبلیغ او دعوت د فارو له غلو د ټول وخت د الله په لار کې تبلیغ او دعوت کې تیر کړي او د نيمه قبيله مسلمان شو او د هجرت مخ کی او نیمه د هجرت ناروستو د نبی رح السلام د هجرت نفس د مدینه منوره ته هجرت وک د تاریکو دنیا او دنیا بالکل پریښه وا او زهد بیرغبتی د دنیا نه د پيشا او د نبی رې سلام او دا ابو بکر صدیق رضی الله نو په زمانه کې کی مدینه کې داغه نه په شام ته لاړل د دو دوی مسلک داو چې بس د خپل حق نه علاوه نور مال بزان سره ساتي نه د عثمان رضی الله عنه مديني تر وغختو الته ده خلکو سره په دې خپل مسلک اختلاف شو نو عثمان رضی الله نو ده مکې نه ده یو زيتولي ګلواغه ترب جوي داد مديني منورې نه ډېر لری دي او ده مکې نه کو ډېر لری او دے بیا پر ابزم و کام کی وفات شوئے دے چکل وفات کی دے سوکنو تشبی بی ودے پا جڑا شو بی بی پا شو اچھ زما ستاد کفن دفن انتظام بدے سہرا کې سوک کئی دور تاوی فکر مکاومات دا اللہ پیغمبر فرمائی لی تب په خوشي سہرا کې وفات کی گئی عدو مسلمانانو یو جماعت برازی او کفن دفن بکئی عبد الله بن مسعود رضی الله نو د جیو جماعت سره را روان او د مدینې نه عراق لتلو نورال د جنازه او کا او دته کفن واچولو او د په خاورو کې دفن کوو دهنه تقریبا دو سو و یو عطیع احادیث منقول دی دو سو ایکسی ایک یو عطیع احادیث دهنه منقول دیده دی ویزه سلورم امپای اسلام کی ادام ویده شویده چی پینزم مسلمانو دیر مخکی په مقام اکرمه اسلام روړ او د الله حبیب خبر ورکړو چې دا ډېری رښتینی جبهواله دي د مدینه منورینه لری سوره ملک ربزا صحرا او په هغه صحرا کې دې دی راو اول تو وفات شوې ده ابو ذر غفاری رضی الله عنہ نومیده جندوب ابن جنادہ د بل صحابي دي عبد الرحمن معاذ ابن جبل انصاري د ذاتل سکالو پا عمر کی اسلام روڑے او عمر کې اسلام راوړ او د ليله العقبا او بدر او طول جهادونو کې موجود اللّٰه د رسول صلی الله علیه و آله و سلم د دنا یوصل وپنځو احادیث منقولی یوصل وپنځو احادیث د دی جلیل القدر صحابین سری د دنا منقولی ده معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہنا اعتذت ذال الله حبيب ولي و زتا سر امينه ساتم تهر فرض مصبص مفرزا اللهم عني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك او د الله حبيب دی مواذ ابن جبل و فرض د قیامت رازي د علما او نبروان دیوي د به د علما تا نروان دیوي دا دوړ کرام وای چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي اتق الله حيث ما كنت د الله نې ریګ کمځه کیچی اتقوا سته وې اې د الله د اوامر په باندې دا الله د نو وحیو نه ځان ساتا چرته کور کې باره سوکسته یا نشتا سو یا نګوري سچې د الله حکم ندی غفور کوا او د سنه چې الله من اکړه دا غې نه منی کې ګدی ته تقوا وې اتق الله حيث ما كنت دللن يرغاكم جي کي چي يورث الله حبيب دا وصيتك دم واتبع السيئه الحسنه ورقصيك ودغنا پسني کي هي منيازم کمزور کلس گنا او شو ني کي بدانی کی بدہ گناہ ختم وی زکہ لا قانون مکرر کړي ان الحسنات یذہبن السیئات نیک دا گناہونه میٹھاو وی وخالق الناس بخلق حسن او معاملک و د خلقو صرف خو اخلاقو خلقو صرف خو اخلاقو مخیل راز اوخه اخلاق یو لوی د فضیلت عمل نه ادي بارک سمر روايات راوینه من احبکم الی احسنکم اخلاقا تاسو کې ډیر محبوب ما تاغ دې چې د اخلاق خستوی دارنگه حدیث کراغلی دی ان اسقل شین یوضع فی میزان المؤمن ډیر درون شی چې خوده بشي په ثل د مؤمن کې فرض د قیامت خلق حسن أغخ کلی اخلاق دی خيسته اخلاق دی إله العالمین ذبند مرثب اوچتای اسال ابن عباس رضی الله عنهما <تے>. <صحیح> ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ده او د ذکر در تمخ کی تیر شویلې د ابن عباس رضی الله عنهما ذکر در تمخ کی تیر شې قاله د فرما ک تومزه خلف نبي خلف نبيې صله الله عليه عالی ما د الله د بي پسې رستورم اوډیررو خلکو د الله د ذهببي پسې سولی کړې بعضې لما والله د اجرونه وررکېقبونه دی را جمع کړي لڅ د پاسه سلويخ کسانو ترسی رسیدنی دي چې عايد الله د حبيب په سرستو سور لیکني پای کې ابوبکر عثمان علی او سامه سهيل او سويد او صفيه ااو حضرت حسن او حسين دارنګي ابن جعفر معاذ او که سو شرید رضی الله تعالی عنهم دی تاسې تقریبا سلوخ کسان جوړي چې دا اذا الله د حبیب په سرستو سور لیکني ویزرستم د نبیه د السلام په سر اورس فقال وی یا غلام الله حبیب یا غلام اے لکھ احفظ الله يحفظك حفاظت کو د احکامات و الله الله بس افاظت کوي احفظ الله تجده توج حفاظت کو د الله د احکامات نو الله بمیزان تم خلا دا سالته سوال کې فس ال الله نو الله نه کوه وزستانته ف بالله چې مدد غواړي نو الله نه مدد غواړه والم پوشاه ان عمتته چې ب شکه دا ټولمد ل تم کراجم مشي لاين فوک دا چې فده اوهسيتاته بشي دس شي لم ينفعوك فائدنش رسول تات اللہ بشین مگر پیوشی قد کتبه اللہ لک چیاغلی کلی دی اللہ تاتا وین اجتماعوك راجمش وللائی در روک بشین دا چی ضرر رسی تا تدسشی نو لم يدر روک دیتا تا إلا بشأن مگر پا غشی قد كتبه الله عليك چې بشکا لیکل دي الله پتا رفعت الاقلام پورته شي دي قلمونه چې پاغه تقدیر نکله کېدو وجف وت او چې شي دي هغه او د فاتر چې پاغه کې کی دکل کېدل ارواح الترمذي وقال حديثن حسن صحيح او روایت د غیر الترمذی کداسی احفظ الله تجده امامک اللہ دو حکمو حفاظت کوا مومن بے زان مخلا تعارف الله فی الرخاء تعارف الله زان جنا اللہ تا بہالد خوشالئی کی اے خوشحالی کی عبادت و بندگی او بندگی کا او د اللہ د حقوق او خیال ساته یارف کاف الشدتی پی جنی بتا په مصیبت او تکلیف کی او الله و ادا افادار بندنه د سخت او بیمار او مصیبتونو کی زیر کڑے نیم وعالم پوشان ما اخواکا هر چې هغه دې چې خطا یې کړه او تعالی مله ونو شو لم يكن لیشوی بکشداد رسولی متاطا پس دکنیو د غشان و ما سوا بکا ورچ تعالی څه څه تکلیف ورشینو نو لم یکل یختیا نو چې تری خطا کړي و و لم پوشان النصر مع الصبر چې مدد سره صبر نوي هې پمصیباتونو تکلیفونو د چا په بدو ردو د صبر کړي نو دا الله مدد مراضي وانل فرج معل کروي اول ري کې دل د مصیبت دا د غم مصیبت سره وي یو پریشانی د بسلا رس پس میاش کال پسواسانې راولي معل العشر یسر او بشکا د سختي سرا آسان کیاوي دا یو جامي حديث ده اولماء ولیکلی هر چاله په کار دي چې د زلب په دي تختي ولیکي اید الله ذ حقوقو خیال کا الله ومخلم مومي مخلم مخل بدرته ولا دي الله چې کومو کارونو حکم کړي اده کومونه مناکړي نو هغه چې حکم یې کړي هغه او کاسنه منې کړي رینه منشا دیتا تقواو یالله ان الله مع الذین تقوا والذین هم محسنون الله دا غ خلقو خصوصي مرګره د چشوک د الله نېری اوا غ خلک چې دای نې خان یار حدیث معنی دا وته دا الله په عبادت او رضا کې مشونیا الله بارو اخ مخ لم می او الله واستامد او نصرت کوي هجه سوال کې وګوره دا الله نه کاو حدیث کې وای زکه الله نه چې غواړي خوشحاليږي او چې نه غواړي خفگی ابني ادم نه چې غواړي خفگیږي چې نه غواړي خوشحاليږي ادا وای کړه ټول خلق را جمع شي تا تفائد رسی او چی الله دې ليکلی نشي رسوله ا کدا تون را جم شيتال زرر در رشي نو نشي در رسوله مگر چې الله لیکلې قلمنا پورت او صحیفه او چی شيويلي نتا يو لوی جامع یا لوی جامي حديث مبارک او دا حدیث کی د ټولې زندګۍ ثرتی إله علالمین خلوبندګان او تو خینو چګور پدی ترتی باندې تا سوجون ثیروي اچ پدی ترتی ژوند ثیروي نه إله علالمین بستا سمادت او نصرت کئ الا ال امين به مدد او نصرت کئ دواړه احاديث یو لوی جامع احاديث دي دواړه احاديث یو لوی جامع احاديثو چې دې باب کې مصنف رحمه الله در تذکر کله بلګره حدیث پاک کې دا وی چې مدد د صبر سره راځي ته صبر و وکې د الله مدد او نصرت مراه شي چې غم وی نیازل بد غم الله کولای او د هرې شخص ته یې سره الله دا سانتیه دراتلوه د فرمایلې دا عن آنس رضی اللہ تعالی عنہو دانس رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تے تے فرما انکم لتاعملونا بے شکتا سخامخ آمل کوئی عملونا کوئی آمالا ساملونا ہی ادقو فی آئینکم چدا دیر معمولی دی او دیر بارک دیستا سپسترگو کے مِنَ الشَّعْرِ دَوِيْخْتَنَا کُنَّا نَعُدُّهَا وُمُنگَ جِدَابَ مُشْبِرِل پَ زَمَانِ دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَكِ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ دَ مُحْلِقَاتُ عَمَلُنُنَا تَاسُ لَخُمَ عَمُولِ مَا مُنِخْكَارِ مُنْبَدَ آمَال دَتَبَاهِ آمَال گَنَ الْرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَا وَيَلْمُ بِقَاتُ وَالْمُحْلِقَاتِ چِسَرَيْتَبَا كَوِي حَلَا قُولُ وَالَا عَمَالِ اے بازی گناہون خلق معمولی گنی عدو اختوم رے گنی او دیو جن د الله یارا پزړه کرا وستل پکار دی او د الله دا فرمانه نه یره پکاردا ا سمر چی یروی دومره په ګناحو نو کوله وسړې زروور نیوی دومره په ګناحو نو کوله وسړې زروور نیوی ه ګنا د خاالیک او د مالک مخالفت دا ډیروي ی جهه اوله معلییکي و, و مګوره کم زوروالي وړکووالی د ګناته او ګوره لوالی د هغه چاته چېتی فرمانی کې او راغلی دی و مومن خپل ګونه داسې ګوري ته پهګنی یو ګټه رازونډه دا او په در را غورزیږي بوج پ ا کافر خپل ګنا ده سی ګوري لکه یو مجپه پوز تیر شو پروان لري نو ګنا دې سړې سپ کن غني ادا دې نوې دا معمولی دا اته مرګ پثم نه لګی مرګ ناشه پی راځي کل روغ رمټي سړې روغ ورځي کل ودشي شرا پاسه یې نوالو او لو تول غناح عنا اخلاص سره توبه دي سره وباسي انبي هرره رضي الله تعالی انحو دا ابو هرره رضي الله تعالی انحو نریوات ته چې نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی ان الله تعالی غار الله غیرت کوي و غیرت الله تعالی او غیرت الله دار اے اے لا غیرت مند یو د الله غیرت دی او خ راضی ايات ي المرء د اشراط ال کی او سن حرم الله عليه چ الله کم کارونا قد حرام کړی دی الله په سیزونا حرام کړی او ده غکای نلات غیرت ورزی والغیرت بفتح الغین او غیرت ستو ای فتح دا غین دا عین بانی لفز عین بانی فتح دا او دا دی معنا دا یعنی یوشیس بدگن الاله الالمین دا شه الله اللات غیرت ورزی دا دی پکونو او اصل کونه فتوی علم ثنا طلب د منوالی دیوژن شرد مسلم کوي اصل غیرت سره المنع یعنی منی کولوتا او غیور پسړو کی غیرت یې اغه چا لوي چې خپل بال بچمنه کې د تعلقات د پردوونا بنظر سرا په خبرو سرا وګوره غیړت د الله ستې خلک منه کئد به حیاه ونه خلک منه کئد ټولو محرمات نو اصل کی اصل لذيذ الاناف یعنی المنع علم تناع ذا فمان ذا المن يود علم تنا راضي وصلی الله تعالی علی محمد و Thank yeah. you.